Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui ens centrem en les reivindicacions de la plataforma Preservem el Maresme respecte al projecte de la futura ronda que unirà Montgat i Mataró. Comencem amb titulars. La plataforma Preservem el Maresma ha anunciat mobilitzacions per mostrar el seu rebuig al projecte de la futura ronda del Baix Maresma que unirà Montgat i Matarói, que en el seu recorregut passarà per Tiana. Així ho ha confirmat en declaracions aquesta emissora el portaveu de la coordinadora, Antoni Esteban. El ple de l'Ajuntament de Tiana d'aquest mes d'octubre ha aprovat inicialment l'expedient de contractació per adjudicar els contractes d'arrendament de dels locals comercials del passatge Moragas, coneguts com a Mercadillo. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern el vot en contra del Partit dels Socialistes i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Al voltant d'una cinquantena de persones s'han apropat aquest dimecres a la tarda al carrer de Sant Brut de Tiana per retre homenatge al Sant Homònim. Com cada any, els veïns van seure a banda i banda del carrer i al costat de la capella instal·lada Can Romeu per resar el rosari amb la presència d'un mossèn vingut d'Argentona. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tiana prepara amb bones expectatives l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el Masnou Atlètic. I és que la victòria per dos gols a tres del passat cap de setmana al camp del Penya Morera dona ales als homes de Joan Caçador per afrontar aquesta pròxima cita esportiva amb més garanties. Tiana primera hora. notícies. La plataforma Preservem el Maresme ha anunciat mobilitzacions per mostrar el seu rebuig al projecte de la futura ronda del Baix Maresme que unirà Montgat i i que en el seu recorregut passarà per Tiana. Així ho ha confirmat en declaracions aquesta emissora el portaveu de la coordinadora Antoni Esteban dies després que la plataforma anunciés també que presentarà al·legacions a l'estudi de la carretera de quatre carrils que va sortir informació pública la setmana passada. Lògicament es pensa fer una sèrie d'accions que esperem que tinguin un ressò bastant important a nivell, per exemple, d'una tracturada que surti de l'ella i acabi a Mataró i col·lapsi l'autopista i Nacional durant un divendres per la tarda, per exemple, o fer una vaga la japonesa d'aquelles que poses 40 cotxes a, a 5 per hora durant 5 o 6 hores... Vull dir, es poden fer moltes coses, però a nosaltres el que més creiem és en el tema de la pedagogia. Preservem el Maresme està integrada per 35 entitats de la comarca. Entre elles i a les tres plataformes que demanen la descongestió de la Nacional 2. La coordinadora aposta per fomentar el transport públic i considera que la construcció de la nova via hi va en contra. En aquest context, ha manifestat que la ronda del Baix Maresme no és tan agressiva amb el territori com ho serà la ronda de Mataró, que també inclou la construcció de quatre carrils paral·lels a la C32. Es per aquest motiu que centren les reivindicacions sobretot en aquest nou tram, ho explica Antoni Esteban. Nos volen vendre de que el tema de Mataró no té relació amb tota la resta del projecte i, i vamos, és una falsetat molt gran per la senyora Raó que això si el projecte de Mataró que es comença a fer d'aquí un mes i eh, eh, posa quatre carreres al costat de l'autopista. Vull dir, ian ja diràs si la resta del projecte no es fa, què fan amb aquestes quatre carreteres? Posaran unes balles al final i diuen aquí s'acaba la ronda del Maresme. Avui. És irracional totalment. A diferència de la ronda de Mataró, les obres de la ronda del Baix Maresme estan previstes pel 2016 i tenen un pressupost de 215 milions. Segons ha indicat Esteban, la comissió tècnica de Preservem el Maresme està elaborant projectes alternatius així com un informe de les escletxes legals i tècniques de l'estudi de la Generalitat. La solució per la que ha optat el govern català estarà sotmès a informació la situació pública fins al novembre és la construcció d'una via d'alta capacitat de prop de 16 quilòmetres amb 4 carrils que transcorren pel corredor de l'autopista i pels quals es podrà circular a una velocitat màxima de 80 km per hora. El ple de l'Ajuntament de Tiana d'aquest mes d'octubre ha aprovat inicialment l'expedient de contractació per adjudicar els contractes d'arrendament de dels locals comercials al Passatge a Moragues, coneguts com a Mercadillo. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern el vot en contra del Partit dels Socialistes i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Segons el plec de clàusules, els preus establerts pels arrendaments dels locals oscillen entre els 230 i els 260 euros mensuals. En aquest punt, el Partit dels Socialistes va assenyalar alguns aspectes que els seus pares són incongruents, fet que va ser rebatut per l'equip de govern. Sentir amb la regidora socialista Esther Pujol i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tia, en Enric Nolis. Al final, el local més gran està pagant bastant menys que el local més petit, excepte el primer local que potser es podria basar en el tema de l'exposició en el carrer, en una avinguda principal, no té cap sentit. Hauríem de mirar se a un preu. Nosaltres suggerim, per exemple, un preu de 8 euros al metro quadrat, però estem disposats, evidentment, a parlar-ho, fem càlculs, etc i tot i el que calgui. I, sobretot, sobretot, el que sé que seria molt important és determinats criteris de selecció de preus és un tema que anem a amassar temps i vam, i vam estudiar diferents alternatives i al final ens vam acollir en aquesta. Fer poca diferència de preus i poca diferència respecte al preu que actualment s'està pagant. Aquí no hi ha una, una voluntat de recaptació estricta. El que sí que hi ha és que aquest és un preu mínim eh? i a partir d'aquí es poden establir millores respecte a aquest preu. És un concurs que dels, dels 100 punts d'avaluació n'hi ha 70 que tenen que veure amb el preu. Els criteris de selecció també van ser un altre dels punts Acaba a despertar les reticències del PSC, ja que el seu pare caldria prioritzar aspectes com la singularitat del tipus de negoci respecte al teixí comercial de Tiana o la contractació de persones de la nostra vila. Per la seva banda, l'equip de govern va assegurar que aquests aspectes ja es valoren en els criteris de selecció. Tots els grups municipals estan d'acord en que és una qüestió que és necessària actualitzar, però des de l'oposició es van assenyalar rates materials i manca de temps per arribar a un document de consens. És en aquest sentit que tant des del PSC com des d'Esquerra es va proposar la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Cost. Amb el poc temps que la nostra assessoria jurídica ha tingut temps per consultar el document i recollint una miqueta la voluntat de la regidora que ens va manifestar a la comissió informativa, jo li demanaria, perquè hem detectat alguna errada, alguna fins i tot potser de transcripció i algun tema pel que fa al tema preus, etc bé, ens agradaria de demanar-li a la regidora que recollint aquesta oferta que ens va fer de poder treballar al document i donar una miqueta de marge, que retirés el punt d'ordre de del dia per posar-nos d'acord. La Corporació Municipal va manifestar la voluntat d'arribar a un consens, però el període de vigència de l'actual contracte finalitza el 31 de desembre del 2010 i per aquest motiu és necessari convocar la licitació amb la màxima celeritat possible. De fet, la proposta d'acord passava per l'aprovació definitiva de l'expedient de contractació i per fer la convocatòria de la licitació en el ple d'aquest mes d'octubre. Finalment, es va optar per ajornar la convocatòria i l'aprovació definitiva de l'expedient fins al pròxim ple municipal. D'aquesta manera, al llarg d'aquest mes es preveu que els diferents grups municipals puguin treballar per arribar a un document conjunt que compti amb el suport de tots els partits. Tiana, primera hora. La coordinadora local de Tiana de Solidaritat Catalana per la Independència organitza aquest dijous un acte col·loqui dels afiliats a la formació de la vila. En la sessió que tindrà lloc a la sala Sant Jordi a partir de les 10 de la nit es tractaran els avantatges d'una Catalunya independent. Per L'acte més també vol servir per continuar durant difusió a la formació que es concep com una alternativa al projecte independentista conegut fins ara i que durant anys ha estat encapçalat per Esquerra Republicana de Catalunya. Precisament el que havia estat secretari d'Organització d'Esquerra Tiana fins aquest passat mes de juliol, Carles Domènech, és ara portaveu de la coordinadora local de Tiana de Solidaritat Catalana per la Independència. Domènech, que també va ser coordinador de la plataforma Tiana De decideix impulsora de les consultes sobiranistes a la nostra vila, considera que l'organització del referèndum va ser un punt d'inflexió en la seva militància a Esquerra. Hi ha molta gent que és independentista i que no vota Esquerra. Només cal veure, escolta, vam tenir 1.600 vots a favor de la independència aquí a Tiana i, en canvi, no sé quants vots té Esquerra aquí Tiana, però potser se situen als 500, als 600. Això vol dir que hi ha molta més gent que és independentista i que no vota Esquerra. Per tant, cal omplir aquest espai per donar re representativitat política en aquest sentiment de la gent i aquesta voluntat. Davant d'un horitzó electoral proper, el president d'Esquerra Tiana, Miquel Navarro ha lamentat que el sorgiment de noves opcions independentistes, com solidaritat i també regrupament, resta força a totes aquestes formacions a l'hora de treballar pel seu objectiu comú, la independència. Així mateix s'ha mostrat crític amb el projecte de solidaritat catalana, ja que considera que no disposa d'uns líders capaços de dirigir un projecte de país independent. Amen. El problema no és trobar un agent que en un moment determinat donc, surtin molt per televisió i se sentin capaços d'alliberar el país. El problema és trobar doncs, 8 o 10 persones a cada petit poble capaços d'anar doncs, a penjar pancartes per un sentiment de país. Això és el que realment forma un pòsit suficient com partirà un projecte endavant. Amb en tots els meus respectes, el senyor porta, ja no vull dir que dirigir el Barcelona sigui senzill, però vull dir la glòria que et pot donar a dirigir un club de futbol a vegades no és el mateix que dirigir un país. Solidaritat Catalana, Tiana, compta ara amb una dotzena d'afiliats. Des de la coordinadora, asseguren que la participació a les eleccions municipals és encara un tema obert i que no hi ha plans concrets. Tiana, primera hora. Notícies. Al voltant d'una cinquantena de persones s'han apropat aquest dimecres a la tarda al carrer de Sant Brut de Tiana per retre homenatge al Sant Homònim. Com cada any, els veïns han assegut a banda i banda del carrer i al costat de la capella instal·lada a Can Romeu per resar el rosari amb la presència d'un mossèn vingut d'Argentona. La festa d'aquest any ha tornat a comptar amb música en directe, la lectura de poemes per part dels membres del Brot de Poesia i una rifa d'objectes diversos. La tianenca Dolor Romeu és la promotora de l'acte. Aquest any ja són 115 anys. S'ha mantingut. Tans anys, no crec que ara s'hagi de perdre, després de tants anys. A més, a casa meva s'ha cultivat cada any, s'ha fet cada any, no s'ha deixat de dir al rosari cap pany per Sant Bru a casa. I ara, fa uns cinc anys, pues ho fem aquí al carrer perquè hi participi tothom. Es tracta d'una tradició que enguanya arriba als 115 anys història i que sempre s'ha encarregat d'organitzar la família de Romeu. És un acte religiós, però també cívic i, sobretot, una excusa per aplegar tots els veïns del carrer i també de la resta de Tiana. Escoltem algun dels assistents. Ha pu pues, molt bé, molt bé, m'agrada molt cada any i a menosos que es conservi molts anys. ja fa molts anys que la Mare de la Maria Dolors ja ho feia. Tom contento, cada any he celebrado con los vecinos este dia tan extraordinari. I aquí parece que nos conconozcam de tota la vida, estic i encantat. I és la primera vegada. Molt, maco, molt maco. que he ve venut. Penso, penso tornar a venir. va ser un personatge rellevant a la història de Tiana. Aquest clergue reformador va fundar l'any 1084 l'ordre de la Cartoixa. L'any 1415 es va instalar la Cartoixa de Santa Maria de Montalegre Tiana. En recorda aquest sant conservem a la nostra vila un carrer mal seu nom i una capella instalada canromeu al costat de la qual aquest dimecres s'ha celebrat la festa en al seu honor. Per cinc anys consecutius, l'Ajuntament de Tiana ha collaborat també a l'organ gestoció d’aquest acte. Radio Tiana, Notícies, esports. El Centre Cultural i Esportiu Tiana prepara amb bones expectatives l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el Mas Nou Atlètic. I és que la victòria per dos gols a tres del passat cap de setmana al camp del Penya Morera dóna ales als homes de Joan Caçador per afrontar aquesta pròxima cita esportiva amb més garanties. A més, aquest resultat ha aixecat els ànims de l'equip tianenc que sumaven dos empats i una derrota des de l'inici de Lliga. Sentim el tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Caçador. Havíem parlat justament amb els nanos d'estar-hi de, una mica més junts, perquè el dia del Cidereta no va ser tot lo l'afortunadament que van voler nosaltres. Van fer un partit bastant bé, però en cap moment van tindre el control del partit. I això ja ho havíem parlat el dijous passat, que no ho tornés a passar, que camp del Morera i van començar a fer-ho i, bueno, ens vam adonar que la segona part havia sortit bastant bé, a lo qual penso que aquesta jornada tindrà molta més confiança, continuem a veure si juntem una mica més les línies i podem sortir amb la pilota controlada des de la part de darrere. En l'últim partit, al camp del Penya Morera, la primera part es va tancar amb dos gols a zero a favor de l'equip local. Davant d'aquest resultat, els homes de Joan Casador van saber reaccionar a temps de la segona part aconseguint el 2-3, a 3, que va sentenciar el partit. Per aquest motiu, el el pròxim cap de setmana volen perfeccionar l'esquema tàctic que va fer possible que es fessin amb la victòria. El pròxim rival, al Masnou Atlètic, és un equip bastant jove que li ho pot posar difícil al centre cultural i esportiu Tiana. Els tianecs es troben ara a la part mitja de la taula del grup 4 de segona categoria territorial. Els capdavanters de la classificació són el Premi Anense i el Rocafonda Club de Futbol, tots dos amb 10 punts. Els cuers són Cistrells i Juventus. Informa des de primera hora del matí a Ràdio Tiana. L'entrevista La coordinadora d'entitats Preservem el Maresme presentarà al·legacions al projecte de la futura ronda que i Mataró, que va ser presentat la setmana passada. Des d'aquest temps, denuncien que la futura ronda no coincideix amb la seva idea de com s'ha de resoldre el problema de la mobilitat a la comarca. I per parlar d'aquesta qüestió, tenim a l'altra banda del telèfon el portaveu de la coordinadora Preservem el Maresme, Antoni Esteban. Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs deien que presentareu al·legacions. Per on passen aquestes al·legacions? Pensa que és un projecte que s'ha presentat el 28 de setembre. És a dir, que és una mica prematur dir quines delegacions presentarem per una senzilla raó. Jo al llibre vaig estar mirant els, els, bueno, el projecte en general i d'entrada té 1.200 pàgines. És uh -huh. una mica difícil de pair perquè, a més, són temes tècnics molt profuns amb una, amb una visió esotèrica de la comarca que vull dir, que no compartim de cap manera. Llavors, eh, és un probleme, ens hem basat bàsicament en el tema de la ronda de Mataró, la famosa ronda de Mataró, que serà la que ha, ha iniciat... A, a, bueno, al, al, aquesta eh, bestiesa que diuen Rod del Maresca, aquesta bestiesa que diuen que és el projecte de, de mobilitat que han firmat els eh, Convergència, eh, PSC i Esquerra Republicana el passat mes de març amb el Consell Comarcal. Eh, per què diem això? Perquè vull dir, ens volen vendre que el tema de Mataró no té res a veure amb tota la resta del projecte i, i vamos, és una falsetat molt gran per la senzilla raó que si el projecte de Mataró es, que es comença a fer d'aquí un mes i, eh, posa quatre carreteres al costat de l'autopista i em diràs si el, la resta del projecte no es fa què fan amb aquestes quatre carreteres eh, uh -huh. posa, posaran unes ballos al final i diuen aquí s'acaba la ronda del Maresme vull dir. és irracional totalment Per tant la vostra principal preocupació ara mateix eh, interpreto que s'entra sobretot en la construcció de la ronda de Mataró no? que és la que està a punt de començar Sí, però el problema és tant que hi ja han passat els claços de tot, perquè quan ens van analitzar només quedaven dos dies per fer alegacions. Uh -huh. o sigui, ja tot s'ha fet amb una mica de, de nocturnitat i alegocia, per dir-ho d'alguna manera. Per què? Perquè, mira, el 16 de juny l'Ajuntament de Mataró va, va convocar a les associacions de bens per explicar-li el projecte. El 18 de juny acabava, acabava el pla de delegacions. Mhm. Uh -huh. Amb això t'ho dic tot, o sigui, en dos dies, no, però clar, la gent de Mataró es va quedar molt parada i diu, què és això que ens fan aquí? perquè ens tiren Can perquè monten quatre túnels al, al Mataró Park. Perquè fan una, a, a, al corredor d'Argentona, eh, fan un escalèctric de 30 metres d'alçada i 14 carreteres? 14 carreteres que no té ni Boston, ni Londres ni São Paulo, vull dir, que tenen 6, 8 com a molt... Vull dir, un, una població de 120.000 habitants necessita 16, o 14 accessos a la població, Hombre, això és molt bèstia, vull dir. a més que es carreguen vull dir, bueno, ja dit, Can Solaret, els barris de Cerdanyola muntan rotondes que es carreguen al mig barri, vull dir, és un tema que està, que està basat en el ciment. Eh, la, gran, la gran mentida d'aquest projecte és que, si tot vegeix el projecte, que són 8 pàgines, eh, hi ha set pàgines i mitges que parlen de la mobilitat, que de parlen del transport públic, hi ha algú amb aquest món que pensi que construint carreteres es fomenta el transport públic o es fomenta el transport privat? No, està molt clar. Primer carrequen el transport públic i després parlarem, si volen, de carreteres. Però primer carrequen el transport públic, que no existeix. Eh? I no existeix, eh, tampoc basant-se en el que el director de carreteres, el senyor Follia, va dir la, senyora, la setmana passada a Argentona, quan, quan ens va dir a tothom, els que hi eren allà al Saló de Pedra d'Argentona, que serien destinat 21 milions d'euros, ha augmentat la capacitat dels trens que surten de Mataró perquè amb què solucionarem? Doncs pues probablement el problema de Mataró quan agafis el tren, o sigui així tindran més espalles els mataronins per, per agafar el tren, però la resta de pobles no, no tenim solució, ni tenim espai a les andanes ni tenim, ni tenim possibilitat. El que tenen que arreglar eh, no és el tren sinó el transport que porta el tren, que aquest és el problema. Eh? Que agafis un autobús i t'emporti a l'estació amb un temps normal per agafar el tren i anar a i, i, i desplaçar-te pel nostre país. El que no és normal, per exemple, allò que soc de Vilassà, és que per anar a agafar el tren tinc que és per esperar un autobús que passar, que cada hora i quart, que després arriba, tinc que agafar una hora i quart, però si arriba quan ha passat el tren, tinc que esperar 20 minuts més i estem parlant de dues hores abans de sortir de Dilersa. Per tant, creieu doncs, que precisament s'haurien de centrar més els esforços en reforçar aquest transport públic i Accent. no doncs, apostar per grans infraestructures com és aquesta de Accent, la Ronda Malésma? Les infraestructures només tenen un benefici, de les empreses constructores. Però el del de ciutadà de peu no té cap benefici. Eh? Per què? Perquè si el que es fa falta és crear un sistema de mobilitat adient a dintre de la nostra comarca. La nostra comarca està molt malmessa perquè per diferents construccions al' llarg dels anys que ens han costat diners, ens han costat eh, esforços, ens han costat moltes morts a la carretera, etc etc. Nosaltres, per exemple, jo personalment que sóc de la Plataforma Universitat fa, fa una pila d'anys que estem eh, batallant pel tema de la nacionalitat i la gratuïtat de l'autopista que, que, bueno, que la gratuïtat de l'autopista la, és totalment possible pels maresmencs. Vull dir, això és una cosa claríssima, encara que ells es basen en molts estudis que mai ens han volgut ensenyar, eh, dient que no, que es col·lapsaria l'entrada de Barcelona, una cosa que és totalment falsa, perquè ells parteixen de la va ser que tota la circulació que passa per la nacional niria a l'autopista. que o sigui, És una, una fal·làcia total i absoluta. Vull dir, si passen 40.000 cotxes, pues, jo que soc de Vilestat, o et penses que permetien anar a agafar l'autopista? No, aniré per la nacional, encara que sigui gratuïta a l'autopista. O, sigui, o sigui, es basen unes premisses totalment incoherents eh, i que, bueno, que ens deixen entreveure que hi ha un altre tipus d'interessos. Hem tingut reunions, per exemple, en totes les comarcals de tots els partits aquí d'aquí del de Baix Maresme, i clar, ens quedem molt parats quan parles amb la gent i realment no saben quin és aquest projecte que han firmat això es preocupa moltíssim no creieu que hi ha molta si... feina a fer doncs, en... sobretot en pedagogia per la ciutadania no? perquè conegui tan aquest projecte sí, sí, el que estàs dient és precisament el problema principal nosaltres quan vam fer el Cercavila a mitjans de, de setembre a Mataró que vam, fer vam, vam imprimir 1.500 octavetes explicant el pla van durar 10 minuts per què? Perquè la gent s'ho agafava perquè no sabia de què estaven parlant, la gent de Mataró. No sabia del que estàvem parlant. Això ens va preocupar moltíssim, m'entens? Quan una cosa que ja estan començant a expropiar, imagina't, i que al novembre volen començar les obres, sí. la gent ni sap que millor un dia apareix una màquina a casa seva i li tira de casa. Eh, el problema és que, en que aquest projecte està dividit en tres parts que és eh, Mataró, Baix Maresme i Al Maresme. L'Al Maresme està en la mente del senyor actualment, perquè, vull dir, m'entens? Eh, la, la ronda de Mataró va ser tot molt, molt fosc, molt sense informació, sí que va sortir informació pública, com mana la llei, és a dia, es va publicar amb el butllet oficial de l'Estat o daquest de la Generalitat, i aquí es va acabar la història, m'entens? Ningú es va entrar. Però fixa't, en canvi, com aquesta segona fase, la del 28 de setembre, ha sortit a tots els diaris. Eh? Sí. Però per què ha sortit els diaris i per què la gent està parlant? Lamentablement, perquè un grup d'entitats de, de, i plataformes del Maresme, 35 actualment, ens hem ajuntat i hem dit, senyors, pareu una mica el carro i, i mirem això, perquè això està malament dissenyat, malament plantejat, i, i això no és la solució de mobilitat. De fet, la eh? coordinadora de plataformes del Baix Maresme veia en aquesta ronda una solució a les seves reivindicacions per solucionar sobretot els problemes en el trànsit a la Nacional 2. No sé si dir en aquest sentit que ara us sentiu enganyats o traïts. Bé, bueno, eh, amb l'administració mai ets sense enganyat, l'administració tothom sabe com és, vull dir, <ríe> o sigui, eh, l'administració pensa una cosa, l'última reunió que vam tindre en la Generalitat va ser el 24 d'abril del 2008, amb el senyor Nadal, que va ser quan es va informar que, que una de les nostres reivindicacions, que era la titularitat de la Nacional 2, passava de, de Madrid a, a, a la Generalitat. Eh? però en canvi no es va dotar pressupostàriament fins a desembre de l'any següent, o sigui un any i mig després, és a dir, el desembre de l'any passat. Eh? I d'aquests famosos 400 milions d'euros que tenien que vindre per fer això, no ha, només han arribat 76,4 milions d'euros que és per fer la ronda de Mataró. És a dir, que la resta de la ronda, la de Baix -Mari -Mari -Mari, no sé un traurem els calés. Per exemple, però és que a més tot són incongruències, per perquè rescatar el peatge del Maresme costa 320 milions perquè no, amb aquests diners no destinen tenen això i fan gratuït el, el, el, el Maresme. Vull dir, portem 41 anys pagant, eh? Pensa que des del 5 de juliol d'all 69 estem pagant peatge. eh? I tots sabem que una hipoteca dura 30 anys, no 41, eh? Vull dir, i que ens duraràs fins al 2021. En aquest sentit, eh, quines mesures, sobretot immediates, creieu que cal prendre des de preservem el Maresme? Bé, bueno, per exemple, el, el que estem fent és, nosaltres, com bé sabeu, estem dividits en diferents comissions, en diferents persones, en diferents professionals. Eh, una de les nostres comissions és la Comissió Tècnica, que està formada per, bueno, per la plataforma de transport públic, està formada per una sèrie de, de plataformes que es dediquen precisament a això i, a més, està formada per enginyers, arquitectes i tècnics de medi ambient, està elaborant projectes alternatius i, a més, està preparant Eh, un informe de totes les escletxes legals i tècniques que té aquest projecte, aquesta segona fase. De moment, o sigui, a, a, a tres dies de, de, o quasi cinc dies que ha començat el, a, la informació pública ja hem trobat una pila de coses, vull dir que està malament. Per exemple, fa dues setmanes es va aprovar l'acord per la sostenibilitat eh, de, i el medi ambient de Catalunya. Eh, la van firmar tots els partits aquestes, aquestes bases que, que ha assentat la Generalitat resulta que van en contra totalment del que s'està fent amb el projecte aquest, o sigui d'entrada ja ells mateixos entre departaments no s'aclaren hi ha un informe de l'Incasol Eh, fa de fa dos anys que diu que la zona de, de, de Mataró per exemple on es vol muntar l'esqueletric de 30 metres d'alçada és una zona d'especial protecció eh, pel, pel seu incomparable paisatge dic, i s'ho carrega tot o sigui, eh, un altre informe que m'acaba d'arribar vull dir que incomper aquest, aquest, aquesta segona fase les passions em sembla que són la 2 la 4 de 6 que parlen de la sostenibilitat dintre del projecte eh, tot el que és medi ambient s'ho Ara m'ha de rebre un informe del tema de contaminació acústica, que, que bueno, és, és, és totalment curiós, no? O sigui, es basen en un informe de contaminació acústica, és pel tema de posar els panels o no perquè, per insonoritzar l'autopista, aquesta nova, els 4 caries, que està fet el mes d'agost i entre 10 i, i una de, de, de la tarda. Ja m'explicaràs el mes d'agost quanta gent passa per aquesta autopista, 10 del dematí. Vull dir, i, i, i mires, i mires si està feta un dia un, a una hora, un... Un altre dia s'han fet 8, 8 medicions l altre dia 3, a 5... cinc, si us plau. Eh, jo crec que, que aquestes coses que ens hipoaran la comarca de, de, no per nosaltres sinó pels nostres fills. Vull dir jo penso que estiliem que tindrà una mica de cura. I a més, no demanar solsment un informe sinó demanar varios informes perquè tots sabem tots els que treballem en qualsevol empresa sabem que quan em demanes un informe extern eh, amb una, una empresa, el eh, primer que et pregunta aquesta empresa que té que fer l'auditoria o l'informe és què vols que, què té que posar aquest informe? Clar, tu li dius, no, jo vull que incideixi amb el tema de que hi ha molta contaminació, que no sé què, que no sé quantos. Sisplau, estem en cada mans un parell o tres informes a empreses diferents i es pot ser que siguin de tècnics que no són de la Generalitat per poder veure la realitat de les coses. Si a dia d'avui m'estan arribant informes pas que, que tot, tot s'està aguantant entre fils i entre històries, Sisplau, el primer que hem que fer és parar lo de, de Mataró, que això vol dir que està malament fet, també. Vull dir. I parlàvem també d'aquesta segona fase, i precisament per això, ara que toca aquesta segona fase de ronda del Baix Maresme, no sé si espereu que la vostra acció també serveixi de precedent per les plataformes de l'Almaresme. Eh, pensa una cosa, a la nostra coordinadora hi ha plataformes de l'Almaresme, hi eh? ja. Yeah. Uh -huh. Així que ja, ja es van apuntar des de l'inici perquè veuen que, bueno, que això, això és una, una guerra, vull dir, hem perdut quasi la batalla de Mataró. La batalla del Baix Maresme la tenim que guanyar. Si guanyem la del Baix Maresme, la de l'Almaresme, no la tindran que fer, perquè ja estarà feta, ja, ja, ja s'haurà fet la feina bruta. Però, però no ens importa, vull dir, l'important és, és, és, és crear una mobilitat a la nostra comarca que sigui sostenible, que pensi en el territori eh, i que pensi en la gent, que això és el que no ho fet. I tots sabem doncs, que aquesta tardor és període d'eleccions i precisament amb aquest horitzó electoral no sé si aprofitareu doncs, per donar una empenta encara més gran a les vostres reivindicacions.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 Vull dir, es poden fer moltes coses, però nosaltres el que més creiem és amb el tema de la pedagogia. La pedagogia que, en el sentit de que la gent realment conegui qui són els seus polítics. Com és possible, per exemple, que un partit com Esquerra Republicana de Catalunya estigui en una manifestació la setmana passada pel, pel tema del qual s'inturou amb el senyor Rideau a la pancarta i després que el Maresme faci exactament tot el contrari. Eh? No, té, no té cap sentit, jo siguin senti raonable, vull dir, estava, està en una posició en una comarca i en una altra posició en, en una altra. Amb aquesta, per què? Pues que, perquè, lamentablement, el poble que tenia al costat, a l'Ella, el, el seu alcaldes d'Esquerra Republicana, i ha aconseguit que fent aquesta autovia li donin gratuïtat a, a, a, al PH de, de l'Ella. Això és el que ha aconseguit i per això suposo que ha firmat a l'acord. Si no, no té cap sentit perquè jo, el senyor Andreu Francisco, tinc una, un bon concepte d'ell i m'estranya que estigui d'acord amb aquest projecte que atenta contra tota la comarca. En Convergència podíem dir el mateix. Parles en la de Convergència dels Pobles i diuen que no saben res absolutament d'aquest projecte. Però què li s'han dit que tenen que firmar? Eh, paraules textuals, eh? S'han dit que tenim que firmar. PSC, bueno, és el gran instigador, al senyor Josep Jó, el president del Consell Comarcal, és el gran instigador de tot aquest projecte, un senyor que viu Dos Rius, és a dir, que no li afecta per res tota aquesta història. Eh? Suposo que per això és, és el gran capdavanter d'aquesta història. Jo ho lamento molt, però, però ens ha posat en una situació de que no hi ha possibilitat de diàleg. Nosaltres, el primer dia, el que hem demanat és diàleg, sempre. Eh? I no ha hagut mai diàleg. Sempre que hem anat en alguna reunió ha sigut un mítim polític. Eh, mm. o sigui ha sigut posar-se el senyor de davant, senyor jove, el senyor que sigui, oh, oh pum! I fins aquí hem arribat i quan di bueno, aixòvés no, això a parlar mà basta això éss a parlar el Consell comarcat. Tothom es treu les poses de sobre, però ningú es vol fer responsable d'aquest desastre ecològic, territorial, eh, personal, etc etc que ens cau de sobre. Ten algú tenim que hem de fer la societ civil quan la, la, la classe política no fa les coses, té que prendre les riendes del tema i posar-se en marxa. I és el que hem fet nosaltres. D'acord, doncs nosaltres també ens hem volgut fer ressò precisament d'aquestes reivindicacions en un marc on recordem doncs que fa només uns dies va sortir informació pública l'estudi de la carretera de Quatre Carrils que enllaçarà els termes de Montgat i Mataró, la ronda del Baix Maresme i nosaltres hem volgut parlar amb el portaveu de la coordinadora Preservem el Maresme, Antoni Esteban, que ens ha ampliat doncs, una mica aquesta informació sobre les seves queixes i reivindicacions perquè aquest nou vial doncs no tingui un impacte ambiental, sobretot a la comarca. Moltes gràcies, Antoni, i fins una altra. Fins una altra i espero pues, que tota la gent de la nostra comarca prengui consciència de lo que volen fer i bueno, després que prengui la decisió que vulgui, però com a mínim que prengui consciència del que volen fer. Moltes sí. gràcies. A vosaltres. Bon sí. dia. L'entrevista.